Orizonturi roșii Pista 16 Capitolul 9 Când ați devenit voi agenția ICA-ului, a explodat Ceaușescu, blbâitul lui fiind acum un semn de mânie. Luați o coală de hârtie și scrieți totul, chiar în acest moment. Toți au urlat el, trântind de pământ un pachet de cole albe. Ministrul de internet, Teodor Coman, primului adjunct, Nicolae Pleșiță și eu stăteam muți în mijlocul biroului lui Ceaușescu. Plimbându-se dintr-un loc în altul, ca un tigru în cușcă, Ceaușescu a continuat furios. Eu v-am dat ordin ca să las microfoane în fiecare camera lui Chirai și pe C lui și să-l supraveghează zi și noapte. Cu cât va plăti ia eu ca să-l lăsați pe Chirai să trimită această nouă scrisoare peste hotare? S-a plecat el asupra lui Coman, care stătea nemişcat, ca o stană de piatră, zăpăcit. Cum ai reușit să lași apelul ăsta în vest? A el uitând pentru moment de gâtul lui delicat și coardele sale vocale fragile. Cât de multe a plătit ia pentru a nu confisca scrisoarea, pentru a o lăsa să cadă în mâinile unui ziarist? Și-a revărsat el acum furia pe mine. Ceaușescu a început să se calmeze după un timp, dar nu înainte de a fi conchis, că ministrii afacerilor externe și de justiție erau de asemenea agenți CIA. El s-a oprit în fața lui Coman. Chirai este un idiot, a decretat Solen. bălbăiala și urletele au încetat. Un idiot care nu a învățat nimic. Eu am încercat să fiu generos, menținându-l membru în Marea Adunare Națională, lăsându-l să alege liber. Dar bestia nu a înțeles că răbdarea mea are limitele ei. Ceaușescu a ordonat ca Chirai să fie mutat imediat în celălalt capăt al țării, la granița cu Iugoslavia, departe de ungurii săi. El trebuia să fie supravegheat 24 de ore pe zi, deschis și cu brutalitate. El trebuia speriat și ținut sub permanentă presiune, astfel încât să înțeleagă că nu se poate juca cu dictatura proletariatului. Și bătut de moarte, dacă încearcă să fugă sau să trimită peste hotare o altă scrisoare. În cele din urmă, Ceaușescu a ordonat ca securitatea să găsească un pretext non-politic pentru a-l aresta pe Chirai. Dă-i-l pe Radu, în prima zi de închisoare, l-a instruit Ceaușescu pe ministrul său de interne. Radu era numele codificat pentru niște procedee fatale de reducere la tăcere a criticilor când era un în închisoare. Când am plecat de la biroul lui Ceaușescu, o oră mai târziu, nici comand și nici preșiță nu au zis niciun cuvânt. Unde vrea tovarășul general să-l duc? M-a întrebat șoferul meu Paraschiv. Unde vrei, am nevoie de puțin aer. Ura față de unguri Ceaușescu a fost întotdeauna un fanatic naționalist, dar acest lucru nu este nicăieri mai evident decât în tactica sa politică personală. Numai etnicilor români de cel puțin două generații și născuți în cadrul granițelor românești li se permite să ocupe funcții de partid și guvernamentale legate de securitatea statului. Pentru serviciul pe care l-am avut în DIE, cerința a fost originea românească pură de cel puțin trei generații. Românii de alte origini etnice, chiar dacă familiile lor au trăit de generații în România, erau cu strictețe excluși de la deținerea de poziții în sectoarele de apărare națională ale Comitetului Central al Partidului Comunist, în DIE, la sediul securității sau în personalul general al Forțelor Armate. Chiar și românii căsătoriți cu persoane de alte origini etnice erau tacit înlăturați după ce Ceaușescu a venit la putere. Numai anumiți evrei, unguri sau germani, au fost menținuți în poziții înalte din motive de propagandă, dar în ciuda aparentelor lor titluri înalte, ei nu aveau acces la adevăratele secrete ale lui Ceaușescu. Eforturile sale susținute de a purifica sângele guvernului român, aminteau în mod sinistru de încercările lui Hitler de a crea o rasă pură ariană. Ungurii care trăiau în România erau grupul etnic cel mai urât de Ceaușescu din cauza numărului și a solidarităților. După căderea Imperiului Austro-Ungar, mulți unguri au trecut sub stăpânire străină. În conformitate cu rapoartele ungurești, existau 15 milioane de unguri, trăind între munții Albi și Carpați, dintre care numai 10 milioane în Ungaria. Această estimare poate să fie oricum exagerată, dar cert este că 2 milioane de unguri trăiau în Transilvania. Pe la sfârșitul anilor 60, Ceaușescu a început să ia pe ungurii din Transilvania și să îi disperseze pe tăcute prin întreaga Românie. De ce să nu facem exact la fel ca Breșnev? A întrebat el, referindu-se la perioada când Leonid Breșnev a dispersat în Siberia peste un milion de români care trăiau în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. În același timp, interesat fiind de crearea iluziei unui echilibru de reprezentanți în organele politice, Ceaușescu a fost preocupat, încă de când a venit la putere, de găsirea unor români de origine ungurească care să-i fie credincioși. Carol Chirai a fost unul din propriile descoperiri ale lui Ceaușescu. Vânător pasionat, Chirai a acumulat favorurile politice prin organizarea unor partide de vânătoare exclusive, de unde Ceaușescu s-a ales cu trofee impresionante. Când cele 17 regiuni au fost înlocuite cu 47 de județe, Ceaușescu l-a numit pe Chirai, în funcția de prim secretar al Covasnei, un județ cu o populație aproape în exclusivitate ungurească. Curând după aceea, în Covasna, Ceaușescu a înfușcat cei mai mari urși pe care i-a vânat vreodată și nu cu mult înainte ca Chirai să devină membru supleant în comitetul politic-executiv. S-a întâmplat ca tocmai să fiu în biroul lui Ceaușescu cu ministrul de interne într-o zi a anului 1972, când ultimul i-a dat o scrisoare în care Chirai critică discriminarea împotriva minorității maghiare și și-a dat demisia din toate pozițiile sale guvernamentale și de partid. Un eveniment fără precedent în istoria României comuniste. Eu nu voi uita niciodată stupefacția lui Ceaușescu, minutele lungi de tăcere grea, în care el se uita la noi cu ochi holbați, iar apoi marea s-a izbucnire de mânie. Când s-a calmat, a ordonat ca scrisoarea să fie păstrată în cel mai strict secret, ca microfoane să fie instalate în fiecare colț din casa lui Chirai, incluzând baia, și ca materiale incriminatorii să fie adunate despre el. Ceaușescu a mai ordonat compromiterea publică a lui Chirai în viitorul apropiat, arestarea lui din motive nepolitice și, eventual, lichidarea lui în închisoare. În Uniunea Sovietică, arestarea oponenților politici din motive nepolitice a devenit un fapt de viață după moartea lui Stalin, când Moscova a refuzat să admită existența oricăror opoziții politice. Restul blocului sovietic a urmat curând exemplul Moscovei. Toți deținuții noștri sunt doar criminali, este ceea ce a proclamat Ceaușescu în toamna anului 1967, când a decis să răspândească zvonul în vest că România nu mai avea prizonieri politici. Câteva zile mai târziu, în timpul unei plimbări confidențiale prin grădina sa, Împreună cu Ion Stănescu, care fusese recent numit director al Consiliului Securității Statului, de curând creat, Ceaușescu a clarificat faptul că nimic nu s-a schimbat. Fiecare oponent politic suspectat, ne a spus Stănescu, entuziasmat după întâlnirea cu Ceaușescu, trebuie neutralizat cu forța, ca și înainte, cu inventivitate și creativitate, a spus tovarășul. Vom putea găsi nenumărate căi de a scăpa de criminalii politici, fără să dăm presii occidentale niciun motiv să părăvrăgească despre noi. Îi putem aresta ca fiind delapidatori sau speculanți, îi putem acuza de neglijarea sarcinilor lor profesionale sau de orice altceva, ce se potrivește mai bine cu fiecare caz în parte. Odată ce individul este în pușcărie, el este al vostru. Tovarășul a vorbit ca un adevărat profesionist, s-a Stănescu. Apoi a continuat cu o voce joasă conspirativă. Ascultă Stănescu, mi-a spus tovarășul noaptea trecută. Accidentele nu pot avea loc numai pe stradă. Nu numai oamenii liberi se pot îmbolnăvi și muri. Imaginație și creativitate este ceea ce tovarășul așteaptă de la mine, a încheiat Stănescu. De atunci, imaginație și creativitate au devenit cuvintele magice ale securității. Radiații fatale în celulele închisorilor pentru a-i lichida pe unii dintre criticii săi în timpul detențiilor din motive nepolitice, Ceaușescu se folosește de serviciul K, al securității, o componentă relativ mică, responsabilă cu activitatea de contraspionaj din cadrul Sistemului Național al Penitenciarelor. În România, ultima este subordonată Ministerului de Interne, nu Ministerului Justiției. Creat de către sovietici în anul 1950, bazat pe modelul KGB-ului, serviciul ca românesc îndeplinește munca cea mai multară împotriva deținuților, folosind diferite metode de supraveghere, cu scopul de a obține informații dăunătoare pentru ei și cu ideea de a-i determina să facă declarații incriminatoare. În unele cazuri, acesta îi lichidează în secret, înscenând pretinse sinucideri, sau folosind o otravă care cauzează o moarte aparent naturală. În primăvara anului 1970, serviciul K a adăugat arsenalului său mortal niște substanțe radioactive furnizate de KGB. Ceaușescu însuși a dat acestui procedeu numele de radu și de atunci obișnuia să dea următorul ordin, de i pe radului Popescu. Doza de radiații era menită să cauzeze o formă mortală de cancer. Radu va trebui dat lui Chirai în prima clipă de închisoare, a spus Ceaușescu, în acea zi a anului 1972, dând ordine și făcându-i cu ochiul ministrului de interne. Multă vreme, microfanele instalate în jurul lui Chirai nu au relevat nimic semnificativ. Niciun fel de discuții politice sau activități compromițătoare, nimic. Până la sfârșitul lui decembrie 1977, când o supraveghere intensivă a furnizat câteva informații despre adânca îngrijorare a lui Chirai, de a nu fi fost capabil să ajungă să-l vadă pe Ceaușescu pentru a discuta faptul că ungurii erau discriminați în România. Din cauza aceasta, Chirai a început să întocmească un memoriu în care descria abuzurile anterioare și măsurile opresive ale guvernului împotriva etnicilor unguri, germani și evrei. Ministrul de interne, Coman și cu mine, am fost din nou martori la furia lui Ceaușescu când l-am informat despre acest lucru. El a chemat imediat pe primul vicepriministru Ilie Verdeț și i-a ordonat să-l întâlnească pe Chirai și să-l calmeze. Încearcă să afli planurile lui viitoare și promite orice ca să-l liniștești pentru moment. Mai târziu, cine știe, chiar și oameni folositori pot muri într-un accident de vânătoare sau, a adăugat el, pot să se îmbolnăvească de cancer. În data de 4 octombrie 1977, Chirai a fost primit de către verdeți, de către membru Comitetului Politic Executiv, Petre Rupu, ministrul Teodor Coman și Ion vințe, un vechi membru de partid, de origine maghiară, care era vicedirector director al Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Maghiară. În timpul întâlnirii, care a fost înregistrată, Chirai a fost convins să-i dea lui Verdeț planul memoriului său despre situația ungurilor din România. Partidul va lua măsuri ca să remedieze greșelile comise, a promis Verdeț pentru a liniști pe Chirai, dar nu s-a făcut nimic pentru îndeplinirea acestei promisiuni. În ianuarie 1978, microfanele care îl supravegheau pe Chirai au murit deodată când în 24 ianuarie agenții de securitate l-au găsit ascunzându-se într-un hotel obscur din București, era deja prea târziu. În aceeași zi, ziarul London Times și cel din Manchester Guardian au publicat în mod simultan un raport din Belgrad în legătură cu o scrisoare sosită clandestin din România, în care Carol Chirai pretindea că Partidul Comunist Român și Guvernul Aveau o politică discriminatorie împotriva ungurilor și a celorlalte minorități trăind în România. În ziua următoare, întreaga presă occidentală a publicat articole despre aceasta, iar Radio Europa Liberă a citit fragmente din scrisoarea lui Chirai. Ministrul de interne, Todor Coman, și șapte adjunți ai săi, incluzându-mă și pe mine, au fost chemați de Ceaușescu în momentul în care a aflat acest lucru. Ceaușescu a auzit că întreaga scrisoare a lui Chirai a ajuns la Congresul Statelor Unite, care votase pentru acordarea statutului Clauzei Națiunii Celei Mai Favorizate României și că membrii lui au reacționat cu stupefacție și repulsie. Deodată, radiotelefonul mi-a întrerupt visarea. 62, prezintă-te imediat la 01. Repet, 62, prezintă-te la 01. Dumitru Popescu, secretarul Comitetului Central al Partidului pentru Presă și Propagandă, m-a aștepta la ușa lui Ceaușescu. Când am intrat în biroul lui Ceaușescu, acesta se uita pierdut afară, la strada pustie, la bulevardul larg de peste drum de biroul lui, care era închis traficului. Întorcându-se spre noi, a ordonat ca presa românească să fie imediat invadată de articole despre drepturile egale ale minorităților din România, despre reprezentarea lor proporțională în toate organele politice și guvernamentale, de la Comitetul Central și Marea Adunare Națională până la gospodăriile agricole. Folosiți datele pe care le-am dat ieri lui Wallach, a spus Ceaușescu, luând pe birou un dosar cu textul interviului, pe care tocmai îl dăduse ziaristului american John Wallach de la Hearst New Peppers și începând să dicteze din el. Componența Marei Adunări Naționale este următoare. Din cei 349 membri ai 29, respectiv 8,2% sunt unguri, 8, respectiv 2,21% sunt germani, și 3, respectiv 0,9%, aparțin celorlalte naționalități conlocuitoare. Ceaușescu a accentuat că aceste cifre reflectau foarte exact procentajul populației din aceste grupe. El a continuat să dicteze alte cifre, extrem de exagerate, pe care le-a răspândit în cuprinsul întregului interviu. fă așafel, așa fel încât presa americană să tipărească tot interviul lui Wallace, mi-a spus Ceaușescu la sfârșit. După ce Popescu a plecat, Ceaușescu m-a luat de braț și a început să se plimbe în jurul biroului. Nu este Chiraii cel care mă incomodează. Eu pot să-l strivesc oricând, ca pe un păduche. Este vorba de cadar. Eu știu că porcul acela evreu este în spatele întregii afaceri. Îi simt respirația pe ceafă. El vrea ca Transilvania să fie dată înapoi Ungariei. Asta nu se va întâmpla niciodată fără un război. În timpul primului și celui de-al doilea război mondial, românii au ocupat Budapesta și o vor face ori de câte ori va fi nevoie. Când Ceaușescu este furios, folosește cuvinte pejorative pentru ungur și evreu. În loc de a-l numi pe Chirai ungur, el zice boanghen și Kadar nu era evreu ci jidan. Când și-a epuizat mânia, Ceaușescu s-a oprit și mi-a prins nasturele de la haină. Înainte de a vizita Washingtonul, trebuie să organizăm o expoziție de cărți românești care au fost traduse în maghiară germană și alte limbi minoritare pentru a arăta drepturile egale pe care minoritățile le au în România. Abucăte de lucru în problema asta. Mai departe, el a vrut cadie să obțină aprobarea pentru o expoziție fotografică cu tema România de astăzi la Departamentul de Stat prezentând grafic activitățile sale interne și internaționale neobosite. Încă agățat de nasturele meu, Ceaușescu a continuat. În același timp, noi trebuie să-i ținem sub supraveghere pe porcii de boangheni pe care îi avem acasă. Faptele care au ieșit la iveală mai târziu subliniază seriozitatea cazului Chirai. În ziua de joi, 5 iunie 1980, Congresmenul Richard T. Schulze din Pennsylvania a adus cazul lui Chirai în Camera Reprezentanților. În ianuarie trecut am vizitat România și am intenționat să-l întâlnesc pe domnul Chirai pentru a obține părerea lui, în primul rând. Dar autoritățile române mi-au refuzat această ocazie de a-l întâlni sub cele mai neîntemeiate pretexte. Oricum însă, vocea sa protestatară nu a putut fi redusă la tăcere. În februarie trecut, el a trimis o altă scrisoare extraordinară de protest, primului ministru român Ilie Verdeț. Scrisoarea relevă promisiunile pe care le-a primit de la conducerea românească, într-o încercare evidentă de a-l face să tacă, după prima sa scrisoare din 1977. Toate aceste promisiuni au fost încălcate și campania genocidului cultural continuă neabătută. În octombrie 1984, un activist pentru drepturile omului din Occident l-a întâlnit în cele din urmă pe Chirai. În interviul său, Chirai a declarat Atmosfera de teroare este de nedescris. Ea pătrunde în fiecare aspect al vieții de fiecare zi. Neîncrederea este atât de dominantă încât nimeni nu îndrăznește să comunice cu ceilalți. Disprețul pentru Jimmy Carter era ora șase seara când sunetul amenințător al telefonului S a întrerupt întâlnirea din biroul meu. Vorbește generalul Pacepa. Aici e servitorul tău, șefule, am auzit vocea lui Manea. Cum te simți? Trăiesc. Și eu. Dar sunt liber acum. Marea întâlnire cu directorii Consiliilor Populare a fost întreruptă până mâine dimineață. Tovarășul chiar a plecat și ghiș a ordonat. O, nu! O, da! Dar vremea este mult mai bună acum. Când am ajuns la reședința lui Ceaușescu, el se plimba pe afară. Grădina era întunecată și numai aleile erau iluminate de becurile pitice din labirintul de tufișuri. Cei noi", nou?" a întrebat Ceaușescu când am început să mă plimb alături de el. Mihai a ajuns în Algeria. Cine?" Prietenul Zoei, Mihai." Oh, ține-l departe de aici, morți sau viu. Și dă-i Zoei pe altcineva." Ea nu este decât o fată prostuță care joacă stupidul joc al independenței. Altceva? Munteanu a plecat la Beirut cu un camion tir plin de arme din Occident. Cele de la Anet? dat Ține-mă la curent. Ai primit un răspuns la cererea noastră de a vizita Texas Instruments? o da, tovarășe, unul afirmativ. Excelent. Eu voi fi primul președinte comunist care a pus piciorul vreodată în acel imperiu al electronicii. Când am ajuns în dreptul băncii goale, din fața clădirii cu două etaje, Ceaușescu a spus în mod automat, Bună seara! Timp de ani de zile, o femeie octogenară obișnuia să șada acolo în fiecare seară de primăvară, vară și toamnă, singură, purtând un șal negru pe umeri și un batic negru pe cap. Era mama lui Ceaușescu, care s-a mutat acolo după moartea soțului ei. O casă nouă a fost construită, mobilată și dotată cu servitori pentru ea, dar părea totdeauna a fi o străină acolo. Ea petrecea oră în șir, așteptând pe banca aceea să-l vadă pe fiul ei, plimbându-se prin grădină, mereu însoțit de cineva, deși înainte ca ea să fi mulit, Ceaușescu, absorbit de propriile sale gânduri, nu a salutat-o niciodată. Numai la câteva luni după moartea ei, a început să observe absența mamei sale, am răspoit dosarul pe care mi l-ai dat despre Carter și familia sa. L-am citit de două ori. Văd că, în ciuda zâmbetului său nevinovat, voce moale și purtare rușinoasă, Carter nu este un om ușor previzibil. El nu este atât de contradictoriu pe cât îl descrii tu. Ceaușescu a accentuat că, deși Carter a absolvit Academia Navală pe locul 60, are o minte strălucită, o memorie fantastică și o deosebită capacitate de a absorbi o mare cantitate de informații, fiind un bun ascultător și un bun muncitor. Ceaușescu, care se știe, nu a absolvit nicio universitate, înainte de a deveni lider politic, nu vedea nicio contradicție în aceasta. Rivalii lui Carter l-au acuzat de un înalt grad de încăpățânare și sete de răzbunare în dosul zâmbetului său, dar Ceaușescu a găsit și acest lucru perfect natural. După părerea mea, a spus Ceaușescu, ajungând în miezul analizei sale, punctele slabe ale lui Carter sunt alte lucruri. Unul este religiozitatea sa ridicolă, cel face să acționeze ca o ființă moral superioară și îl împiedică de a-și face prieteni, în special în congres. Nu este semnificativ că Tiponil, acea vulpe bătrână din propriul său partid, nu-și ascunde disprețul pentru Carter? O altă slăbiciune este viața sa interioară intensă, care îl distrage de la dinamismul de care un președinte are nevoie. Apoi este lipsa sa de pragmatism, care face dificil transferul său de la scopuri abstracte spre cele constructive, spre prioritățile zilnice ale conducerii. Și în final, modestia și lipsa lui de încredere în sine însuși, un președinte care nu trebuie să fie modest. Apoi Ceaușescu și-a exprimat opinia sa de bază. Dezavantajul cel mai mare a lui Carter este lipsa totală de experiență. La ce te poți aștepta de la cineva care și-a petrecut toată viața cultivând arahide? După Ceaușescu, aceasta era cea mai proastă parte a sistemului guvernamental. Orice persoană cu bani și cu un zâmbet amabil poate deveni președinte, dar apoi, tocmai când începe să devină familiar cu sarcinile sale, trebuie să părăsească biroul americanii nu înțeleg că a fi șef de stat este o profesiune. Oricum, asta este treaba lor, nu-i așa? În general, pot să spun că Carter pare a fi un individ prietenos și nepretențios, cu care voi fi capabil să tratez, la fel cum am făcut cu Nixon și Ford. Numai că trebuie să acționăm rapid. Cu inexperiența și naivitatea sa, Carter ar putea repede să se mute spre apele fierbinți ale politicii. Ceaușescu a continuat să se plimbe un timp îndelungat, înainte de a întreba brusc. Când a fost ultima dată când te-ai rugat la Dumnezeu?" Luat prin surprindere, n-am știut ce să-i răspund. Era imposibil ca el să fie aflat despre ritualul meu secret de dimineață și seară, când eu mă concentram, până ce puteam vedea clar fața crucificată a lui Hristos, ca să-mi spun rugăciunile mele nerostite de către el. Haide!" Nu mai știi când ai fost pentru ultima oară la biserică?" L-am auzit pe Ceaușescu zicând. O, oh, bă da, tovarășe!" Când eram în școala elementară," am răspuns eu. Bine, bine." La fel și eu," a răspuns Ceaușescu. Acum va trebui să mergem din nou la biserică, dacă va fi nevoie." Nu aici, în America," a râs Ceaușescu. Eu am citit în dosarul tău despre Carter că este foarte apropiat de predicatorul Baptist." Ceaușescu a subliniat că predicatorul trebuia determinat să-i vorbească despre România în fiecare zi, să-i spună că România nu are bogați și săraci, regi și cerșetori, ci numai oameni a căror educație, serviciu, asistență medicală și pensie erau garantate de stat.